Išto se, ospre se. A išto se, se. Evo, proći sestre, ulazimo u novi dan, ali novi dan u crpi Božjoj, jer je ogledna razlika kretanja kroz vrijeme onih koji su u crpi Božjoj i oni koji su izvan nje. Sjutrašnji dan za mnoge će biti samo još jedan u nizu bespisvenih praznih dana koje prosto treba preplivati i ostaviti za sobom. I najveći dio ljudi tako odoživljava vrijeme, tako dočekuje dane, tako dočekuje i praznične dane. Ne znajući da je praznik i neosvjećajući njegovu silu. A slava Bogu i majici našoj crkvi, što nas trpi ovakve nikakve i još uvijek drži u svom prostoru očekujući naše pokajanja. Očekujući i dajući opet šansu na ovu mogućnost, prizirajući opet i opet prizivajući i prijeteći i okrabojući u isto vrijeme. I evo baš ovaj praznik u koji polako ulazimo gura ne vremenom koje nas daje, ali crkva i to guranje pretvara u svoje, vrse, svoje vrsen pokretački mekanizam koji nas gura i evo, do Gurasno i do današnjeg praznika, u kome su sadržana tri motiva, braće i sesto, da tako kažemo, da tako podjelo izrušimo. Nalazimo se u nedjednom danu, Danu Gospodnje, u kome uvijek proslavljamo Vaskrsenje gospodnji. Slavimo Vaskrskog Gospoda a slavimo i pretredstvu njegovog stitelja i proroke ovana njegovo usjekovanju cikovanju njegove pororočke gla, a slavimo grać iselsred i praznik svih srrpskih učiitelja i prosjetitelja svetih vadiga srrpskih svetih episkopa. Svetih i ravnoapostolnih prosvetitelja našeg roda i čuvara naše crkvene evanđelske svijest. Zaista veliki praznik I imamo dilemu sa ovako malo snagi, malo bažnje, kome radi da priđemo, kome da je poklonimo. Eto, takvu dilemu crkva dan stavlja pred nama. Ali, broći i sestre, kome god da poklonimo pažnju, u crkvi Božjoj jednim duhom se sabiramo, jednim duhom se radujemo, jednim duhom smo prizvani, jednim duhom pokrenuti, duhom sveti. I bez obzira da li ćemo pokloniti pažnju svetome David ćemo se prikloniti svetim srpskim učiteljima i prosvetiteljima, bez obzira kojim putem da krenemo mi moramo, duhom svetim bođenim pokloniti se gospodu našem Išiču Hristu, jedinom istinitom Bogu, koga je Jovan bio prorok, a sveti naši patrijarci, sveti naše vladike srpske, sveti naši prosvetitelji, bili učenici i apostoli. Dakle, uvijek moramo doći Dukom Svetim do Sina Božje, a pro Sina Božje pokloniti se i Otcu našem nebeskom. A sve to u crkvi našli sveto i pravoslavno. I imamo, braće i sestre, evo velika svjedočanja da je dobro biti na putu gospodnje da je važno ostati u crkvi Božjoj. Vidimo, braće i sestre, svetoga Ivana Hrstitelja, koji svojom odsječenom glavom potvrđuje da je dobro biti u crkvi i da je bolje izgubiti glavu nego izaći iz crkve, nego se odreći Boga, a kad kažemo odreći Boga, mislimo odreći se njegove svete volje, njegovih svetih zapovijesti, njegove svete apostolske crkve. Bolje je, kaže mi sveti Jovan, a može li bolje, braći i sestre, da nam posvjedoči ono što je govorio do time što i glavom svojom odsječenom potvrđuje sve ono što je govorio. Govori i svakome od nas ova glava odsječena Jovanova da mi treba da čuvamo vjeru našu i da prije damo nego vjeru da izgubimo jer sjećanjem fizičke glave mi ne gubimo braca i sestre život mi ne gubimo dušu naprotiv mi onda stičemo život u punoći izgubivši glavu za gospoda mi gospoda dobijamo dobijamo crkve Božije. A što će nam glava ako nije u zaglazu sa glavom crkve, sa glavom bogočovečanskog organizma, koji jeste crkva sa samim Hristom Gospodom? Čemu ta glava služi, kakva koris od njega? Zato velika je poukret svetog Ivana roki prediče velika i krvlju zapečačena i nama svima braći i sestre ovim praznikom reče, nije ovaj praznik zavud braći i sestre u crkvi. I ne spominje se ovaj dan i ovo usjekovanje i ona opretenje koja slavim opretenje ove glave koju danas vidimo osjećenom nije to zavud u crkvi nego duh sveti ko često da nas posjeća i sam sveti ovom prorok da je mnogo važno ostati vjeran zavetima gospodin do same smrti pa makar i glavu da nam od svijeku ne smijemo se odreći i iako je od svijeku onda će i naša imena duhom svetim biti zapamćena u vjekove vjeku kao što je zapamđeno i ime Svetoga Ivana i Krstite. Iako je ovo mrađaj sese bio zatvoren u tamnici u nekim podrumima, iako je tamo bio posjećen u mraku, bez svjedoka, evo danas čitala crkva u tamnici Jovanovoj. Iako one noći nije bilo nikoga do njega i dželata, Evo već vjekovima Crkva Božija, Stavu Hristo na ovaj dan ulazi u tu većinu, u tu zatvorsku ćeliju i tu slavi Vaskorskog gospoda i svetoga Jovana, proroka i pretočka. Ta zatvorska ćelija postale izvor velike svjetlosti i velike pobjede istine nadlažiju Svetosti nad nečistotom demonsko pravde nad nepravdom ovoga svijeta i moćnika koji njime još neko vrijeme do dok je Gospod ne pokrene sile nebeske i sam ne dođe do sudi i živimo i mrtvimo. A vidimo, bratri i sestre, i naše svete pretkri, naše svete episkope, Na se svetim ocem našim Salom i Ercenijem i svim drugim svetim arhijerejima naše svete Srpske crkve koja je utemeljena na propovjedi apostola Boži koja je utemeljena na riječi svesilno od Boga Boga sadražitelja koji su znali jer su duhom svetim bili bođeni prosvećivani da je mnogo važno za svakog čovjeka i za narod, da ostane vjeran na gospodin, da ostane u blagoslovu Božem, jer je samo taj blagoslov kader da ga održi i da ga zaštiti od velikog pritiska sila iz podnabesja. A jedno od, od glavnijih karakteristika, jedna od glavnijih obilježja tih duhova jeste neistina, to jest ovarš. I upravo su naši sveti oce, broći i sestre, naši sveti pastiri insistirali da se držimo svete te istine Božije, to jest istinite vjere pravoslavne, poštujući slobodu drugih da mogu da vjeruju i na druge način, ne bijući agresivni u propovjedenju riječi Bože. Ali bivajući, tvrdi i neodstupni kad je u pitanju vjernost otačkim zavjetima, kad je u pitanju vjernost zavjetu Božjem Zavjetu Božje i našem zavjetu koji smo se zavjetovi na svetom krštenju. Zato i njih danas crkva Božja okuplja I nas privodi da se ovdje u crpi, na vrlo važnom mjestu, sretnemo se njim. Jer više nam, braći i sestri, nikdje nije dozvoljeno da se srijećemo sa našim svetiteljima. Svijet više neće, škole ih više ne priznaje, država ih više ne poštuje. Tako dakle, da je mnogo važno... I dragocijen je trenutak da se ovdje u crkvi pravoslavnoj sretnemo sa njima, da se možda po prvi put vidimo sa nekima, da se upoznamo sa njima, da uzmemo polagoslov od njih, da napravimo metanije pred njima, da zadražimo oproštaj, da se ispovjedimo pred njima, da tražimo polku, da tražimo savjeti da tražimo blagoslove i tako da bi nam duše, braće i sestre, bile spašene od podibije i vječne propaste. Zato je dan zaista veliki i bogat milošću Božijom, jer evo ga i sam vaskrsli gospod u nedjeljnom danu uvijek posebno prisutan uzva divna vaskresna bogosloženja, evo ga i sveti Jovan, korok, preteča i krstitelj, evo ih i naši sveti pastiri, naši sveti učitelji. U noće, braće i sestre, evo i nas, svala Bogu, daj Božnih šutra na svetoj liturgiji, i to je, braće i sestre, ono najvažnije, ono što nam je jedino potrebno. A ovo ostavo je dobro došlo ako i u saglasu sa ovim, uvijek podčinjenom ovom prvom. Ništa ne smije, braći i sestre, da bude preče od duše naše i od spasenja naše. Nema važnije obaveze, nema važnijih djevanja, nema važnijih posla i nema veće plate od blagodati koju zadobijamo u crkvi našoj Kroz sveta bogosluženje, kroz svete praznike, kroz svete tajne, posebno kroz sveta pričašća, tome su nas i sveti oci, naši sveti arhijereji, učitelji, prosvetitelji, da držimo dogmate naše vjere, da držimo predane naše sveto, da se držimo svetih praznika i svetih bogosluženja, da se ne odvajamo od svete liturgije, Da se ne odvajamo od crke naše, da se ne odvajamo od episkopa naših, od našeg svetog sveštenstva, da se klonimo ražnih učenja, ražnih ideja, jeretičkih umova, jeretičkih vasnih buncanja, da se klonimo satanističkih ponuda, braci i svestre, i raznih okupnih porcija I udica, da se ne igramo sa svojom dušom, da se ne igramo sa svom vječnošćom, nego da se držimo strogu crkvi našoj svetoj, strogu vjeri našoj pravoslanoj, ne dajući je braco i sestre, ni zašto, jer nema ništa tako izvišeno kao što je istinita vjera i bol koji se kroz nju daje otkriva i daje čovjek. Zato, dok god smo u crkvi, dok god smo u svetoj i pravoslavnoj vjeri, mi, braći i sestre, imamo sve što nam je potrebno. Sve što nam je potrebno i za vrijeme, sve što nam je potrebno i da steknemo neprolaznu i blaženu i Bogom bogatnu vječnost. Ako izgubimo kontakt sa crkvom, postajemo, braći i sestre, puki i siromasi, bije i bespovesno stado koje će smrt napasati. Zato pomorimo se na ovaj dan gospodu našemu misličnu Hristu. Pomorimo se i dražimo molitveno zastupništvo i svetoga i najveće među prorocima svetoga je vano, kroz Pomorimo se i našim svetim, arhijerejima da će ovaj svetim Отец наш, ravno opušu nam i sin nje bogin sa tvojim i nasljednici nam na hijerarskim prestovima naša sveta crkva davosvalna da nas ukrijebe da nas pomodre da nas blagoslovi i da nam oprosta na našim bezakonjima na našem odpadanju od vjeret da daju snaga da se navrijeme prepoznata je opasna greška, da im daju snage da se pokajemo, vrativši se crkvi našoj na pravi način svim svojim bićem, da se poklonimo crkvi našoj svetoj i u njoj uvijek prisutnom gospodu našem Jezusu, Kristu, kome se ocen i duhom svetim je slava i hvala u vijekove jerova. Amin.